L'Arxiu Municipal de Tiana ja està adaptat als nous temps. Ha finalitzat la fase d'actualització del fons documental, que ha tingut una durada de sis mesos. Una actuació que s'emmarca en el programa de suport al patrimoni documental municipal, que du a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. I per conèixer els detalls d'aquesta actuació, tenim a l'altre costat del telèfon el cap de programa de la xarxa d'Arxius Municipals, Jaume Zamora. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Doncs en què consisti tota aquesta feina? Bé, eh, partim de la base que va haver-hi una primera intervenció de la Diputació de Barcelona l'any 2000 que va consistir en l'organització del fons documental municipal, de el, tota la documentació que, té, que tenia a base l'Arxiu Municipal de Tiana de l'Ajuntament de Tiana Aleshores, des d'aquella de data no s'havia fet cap actuació a l'arxiu i ara, el 2011, s'ha fet una segona intervenció que nosaltres l'anomenem d'actualització de l'Arxiu Municipal i bé, en aquests moments eh, podem dir que l'arxiu municipal eh, s'ha um, posat al dia, està organitzat en la seva totalitat i és accessible tant per la mateixa administració municipal com accessible als usuaris externs que puguin estar interessats en la seva consulta. Perquè concretament quin és l'objectiu d'aquesta actualització? A veure, l'actualització, nosaltres a veure, en, en el procés d'actuació que tenim parlem de primera fase d'organització que correspondria a l'actuació que vam fer l'any 2000 que seria la primera intervenció que rep la documentació que en aquells moments doncs, no tenia cap tipus de, de classificació i ordenació aleshores, doncs, un cop ha passat tot aquest temps el no haver-hi una intervenció de, de manteniment de l'arxiu ens hem trobat doncs, que havíem de revisar la feina feta aleshores, a l'any 2000, i eh, incorporar a l'arxiu tota aquella documentació que s'ha generat des d'aleshores. De L'objectiu final d'aquesta intervenció doncs, seria doncs, que tota la documentació municipal sigui accessible tant, eh, com hem dit, al, al ciutadà, com eh, bueno, que, que pugui ser utilitzada eh, i utilitzada provat amb facilitat pel, pels mateixos, pel mateix personal de l'Ajuntament. Perquè podem donar algun exemple del tipus de documents que, que tenim a l'arxiu municipal? A veure, les, nosaltres li diem les tipologies eh, habituals, com en qualsevol Ajuntament, doncs tindríem tota la part de fiscalitat i impostos eh, que gestiona l'Ajuntament, tota la part de padró d'habitants... Aleshores, doncs, tota la part de, de comptabilitat, per exemple. Una altra part important de, del Fons Documental Municipal seria doncs, tota aquella documentació que fa referència a l'obra pública i a l'obra privada, és a dir, a tot el, els permisos d'obra eh, que concedeix l'Ajuntament per poder construir doncs, eh, els edificis de, de caire privat, per exemple. Aquestes podrien ser una mica la, la documentació més habitual eh, tant a Tiana com a la, a la resta d'ajuntaments. Suposo que hi ha una particularitat a Tiana i a d'altres municipis que és que s'han segregat, segregat, és a dir, Exacte. clar, eh, el 1933 va ser quan va tenir lloc la segregació de Montgat i per tant mh, hi ha una documentació com a quin arxiu va. Exacte, en aquest cas és clar, nosaltres partiríem d'una cronologia, doncs evidentment a partir d'aquesta data que heu comentat, que seria el 1933 i aleshores és clar, el que sí que respecta és el la documentació que va generar en el seu moment, és a dir, en aquest cas Montgat, restaria a, en aquest cas, a l'ajuntament que l'havia generat, que seria el mateix municipi de Montgat. Por hi hauria aquest tall que ens obligaria en tot cas a físicament eh, haver d'anar en tot cas a, a cada ajuntament no? aquest, aquest problema entre cometes actualment és, és subsanable no? per les bueno, noves, noves tecnologies i fàcilment doncs, a, amb la digitalització pot, podem disposar d'aquesta documentació a, a nivell, en aquest cas a nivell format digital i no necessàriament aleshores hauríem d'anar físicament a l'Ajuntament la, de Montgat però en aquests moments eh, ja, eh, físicament hi hauria aquest tall per tant, eh, anteriorment, al 1933, evidentment eh, la, la documentació que va generar a l'Ajuntament de Montgat la té físicament al mateix Ajuntament. I Val. ja per, per curiositat, tenim o si sigui, sabem quin és el document més antic que es guarda a l'Arxiu Municipal de Tiana? Sí, tot i amb això, a veure, tota aquest tall que, que esmentem de, de segregació ens hem trobat curiosament un, un document que, que a l'època concretament el 1687 eh, s'anomenava llibre de clavari i en aquest cas ens hem trobat un fragment d'aquell llibre. Clar, Bari volia dir en aquells moments l'administrador de la caixa, diguéssim, de, de l'Ajuntament d'aquell moment històric. I llavors doncs, ens hem trobat com a curiositat històrica, diguéssim, el, el, aquest document que seria el, el més antic eh, corresponent a, a l'Ajuntament de Tiana. I tot aquest procés, eh, com dèiem, d'adaptació a les noves tecnologies i d'actualització del fons documental, és sí. molt costós? A veure, eh, clar, nosaltres el que hem fet ara és, sobretot, eh, perquè encara estem en una transició no, de, de la documentació en suport paper a la documentació en suport electrònic, ens hem, eh, sobretot, ens hem basat amb l'organització de la documentació en suport paper. Aleshores, de tota manera, a veure estem, com ha dit abans, una mica aquesta transició que llavors tant la, la documentació que està en paper es complementa amb altres documents electrònics que la gestiona el, el mateix personal de l'Ajuntament. Però bé, el, el que ens hem centrat nosaltres seria bàsicament amb tota aquella documentació en suport paper, que té, doncs, actualment la validesa jurídica, eh? Molt bé, doncs, com dèiem, un pas més en aquesta adaptació als nou temps, en aquest cas a través de l'Arxiu Municipal de Tiana i a càrrec de la Diputació de Barcelona, de per això hem parlat amb el cap de programa de xarxa d'Arxius Municipals. Jaume Zamora, moltíssimes gràcies. Sí, si no t'importa, faria sí. un afegitó. Diga. A veure, la tasca d'arxiu, clar, sempre requereix aquest manteniment que dèiem, no? I ara, clar, fet aquest esforç que hem fet, no?, el compartit entre l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona, doncs eh, aquesta actuació podrà donar peu a un altre conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de manteniment, que li diem, que aleshores podrà ser assistit per un arxive inerant de la Diputació, llavors garantiríem un manteniment constant de l'arxiu municipal. I no deixaríem, en aquest cas, doncs, una sèrie d'anys en, el, en els quals es podria tornar a desorganitzar aquesta documentació. Només volia fer aquest, aquest afegitó. Un punt important perquè, com dèiem, el manteniment també és una qüestió important, no? Per després no trobar-se una feina tan, tan volum, amb un volum tan gran, no? Exacte, exacte. Molt bé, doncs Jaume Zamora, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès. adéu bon Tiana, Adéu, informatius.